Ya ayuhal Nasu Taku RabbuMu Lathi KhalquKum Min Nafsi Waqila, Wa Khalqu Minha Zawjha, Wabath Min Huma Rijalan Kifiran Nisaa, Wa Taku Allah Lathi Tsaalu Nabihi Wal Arham, Innallah Kana AlaiKum Riqiba. Ya ayuhal Lathin Amanu Taku Allah Wa Qaulu Qaulan Sadiqa, Yuslih Lakum ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Saudara-saudara pembaca dan pendengar hari Syarudien, ikhwah fillah, muslimin muslimat, para pendengar yang dirahmati dan dikasihi sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala inni zaahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas salihin. Wa basharnahu Dan Ibrahim berkata, sungguh aku pergi menghadap kepada Rabbku dan dia akan meliputi tunjuk ya kepadaku. Ya Rabbku, anugerahkan kepada kepadaku seorang yang termasuk orang-orang yang salih. Ini adalah kisah Nabi Ibrahim bagaimana baginda telah pun Berhijrah Selepas Usaha untuk Membunuh beliau Di bakar ini Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kerja-kerja jahat golongan musyrikun Menemui jalan buntu Allah selamatkan Nabi Ibrahim ini Dengan Kesungguhan Beliau Dengan pergantungan mutlak Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kita dalam hidup ini Lihat pada siapa Kita bergantung Pada manusia Pada ibu Pada bapa Pada majikan Pada bos Jadilah Ambilah itibar Perkisah Nabi Ibrahim Pergantungannya mutlak Pada Allah Subhanahu wa ta'ala aladheena yang bila ramai orang berkata kepada mereka takutlah kamu manusia sedang berhimpun untuk menghancurkan kamu baik kamu takut baik kamu buat satu baik kamu patuh pada mereka baik kamu mengampu mereka jawapan nabi ibrahim tidak Hasbunallah wa ni'mal wakil tidak ada siapa yang boleh menentukan Hari Tujuh dan Hidup ini aku tidak pernah minta kehidupan kepada sesiapa pun. Aku minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kepada api ini. Telah kita pelajari dalam surah Al Anbiya yang lalu. Qulna ya na rukuni barada wa salaman ala Ibrahim. Wahai api jadilah kamu sejuk dan selamat untuk Ibrahim. Inilah kisah Khalilullah, Khalil Rahman, Abu Al-Anbiya, Nabi Ibrahim alaihi salatul salam. Benar tuan-tuan Orang seperti Nabi Ibrahim ni Dan diikuti pula Wali Salafus Saleh Wali para ulama' Para awliya' Mereka prinsip hidup ni Dipegang Seperti dia suat pada awal Kitab Riyadu Salihin Inna lillahi ibadan futana Tallakud so, dunya wa khaful fitana Nazaru fiha falamma alimu Annaha laisat lihayin watana Ja'aluha lujjatan Wat takhazu Salihal a'mali Fiha sufuna Sungguhnya Allah SWT ni Ada hamba-hamba yang cerdik Iaitulah yang telah meninggalkan dunia Mentalakkan dunia ini Kerana mereka takut fitnah Talak dunia wa khaful fitnah Tinggalkan dunia Talak dunia Talak tiga dunia ini Nazaru fiha falamma <tolak> alimu Dan melihat pada dunia ini Dia mengetahui Anha laisal ihayin watana, Dia bukanlah tempat tinggal yang Sepatutnya kepada seorang hamba Allah SWT Ja'luha lujatan wa Dia jadikan dunia ini sebagai satu lautan Wa salih al a'mali fiha sufuna dia jadikan amal-amal salih sebagai sampan untuk mengharungi lautan yang menggelora ini. Tuan-tuan yang merah dan dikasih wasikan. Baik kan kalau prinsip hidup ini bergantung pada Allah mutlak. Muttalak. pada manusia, manusia bukan boleh beri apa-apa. Yang beri adalah Allah SWT. Yang melebutkan hati adalah Allah SWT. Yang buka rezeki adalah Allah SWT. Kalau kamu mengampu seorang itu... Sampai kesudah aku tidak terbuka hatinya untuk membantu kamu berikan kepada kamu apa saja kamu tidak akan dapat tapi kamu mohonlah kepada Allah SWT taala yang memiliki khazain samawati wal ard Allah memiliki khazanah langit dan dunia Kita lihat dalam ayat ini satu episod lain daripada kisah Nabi Allah Ibrahim Al-Quran tidak menjelaskan apa yang terjadi kepada baginda Bagaimana keadaan masyarakat dan toko-toko ketika mereka tidak berjaya membakar Nabi Ibrahim hidup-hidup? Bahkan api yang panas ini berubah menjadi sejuk dan dingin, sejuk dan juga selamat untuk Nabi Allah Ibrahim. Tak diketahui pula tuan-tuan berapa lama selepas itu Nabi Ibrahim berada di Ur dalam negeri Kandang Kaldania ni disebut Ibn Katsir. Berapa lama lagi baginda duduk? Tapi yang penting dalam ayat ni menunjukkan baginda buat keputusan untuk berhijrah. Agar dapat menjalankan kerja dakwah di tempat yang lebih subur Tapak yang lebih bersedia untuk menerima dakwah yang dibawa oleh baginda Dan baginda berkata kepada beberapa orang Kepercayaan yang dipercayai oleh baginda di sekitar tempat ini Sungguhnya aku akan pergi ke tempat Di mana aku dapat mengabdikan diri kepada Allah SWT Tanpa diganggu oleh sesiapa pun Dan Allah pasti akan menunjukkan aku jalan yang Benar, macam juga Nabi Musa yang pernah kita pelajari sebelum ini Kala innama ya Rabbi Ini prinsip orang beriman Tak ada, manusia ni pun tak apa Kamu tak pergi pada saya pun tak apa Jangan kamu ingat bahawa rezeki saya di tangan kamu Rezeki saya di tangan Allah SWT Ingat saya dia buang daripada tempat ini Adakah saya akan mati? Saya tak akan hidup? Eh, rezeki bukan di tangan kamu lah Rezeki di tangan Allah SWT Kalau kita nak guna bahasa yang mudah faham jadi pada waktu itu Baginda tidak menemui seorang pun yang dapat membantu bersama-sama dalam dakwah ini melainkan Lut. Lut ni anak sedara kepada Nabi Ibrahim telah kita pelajari dahulu dalam surat Al-Anbiya. Jadi di sini kita lihat perkataan yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala doa Nabi Ibrahim, "Rabbi habli minas salihin." Ya Allah, anugerahkan kepada aku seorang anak yang dengannya akan membantu aku dalam dakwah ini. Karena manusianya tak menerima dakwahku. Jadi nak tunjukkan kenapa tak digunakan ya di sini kalau kita belajar bahasa Arab ini dipanggil munada. Mana huruf nida? pun di tiadakan bagi menunjukkan begitu rapat. Macam kita panggil anak kita. Aisyah. Kita panggil anak kita. Aman. Tak payah lagi panggil wahai Aman, wahai Aisyah, tidak ada lagi wahai kerana nak cerita rapatnya kita dengan anak kita ataupun dengan isteri kita. Wahai sayang Kita panggil macam bahasa orang dulu-dulu pula tuan-tuan Kita panggil sayang terus Jadi maknanya di sini Nabi Ibrahim begitu Hampir dengan Allah SWT Sampai penggunaan ini pun tidak ada lagi Ya di situ Ya Rabbi tidak ada lagi Rabbi habli minas salihin Ya Allah ujian yang kau berikan padaku Aku mohonlah padamu Ya Allah kurniakan kepada ku anak yang saleh Yang dapat mendukung perjuangan ini Bersama dengan lut ini Sesetengah ulama' pun mendapat bahawa Hijrah Nabi Ibrahim ini Adalah dari umur Dekat nebi Kaldania ni menunjuk kepada Haran Haran ni ialah negeri orang Kanaan Dan setelah tinggal sekian lama Di situ, barulah Nabi Ibrahim berhijrah Ke Baitul Maqdis, ke Syam Ada sesetengah ulama' yang memahami Ayat ini menunjukkan Nabi Ibrahim Terus berhijrah ke Baitul Maqdis Tapi ini tidak pentinglah untuk kita tahu tuan-tuan Ini adalah kerja ekologi Ahli-ahli ekologi Yang mengkaji benda-benda berkaitan dengan siarah Peradaban manusia dahulu dan sebagainya Zaman pertengahan dan sebagainya tak Tabulah kita tahu lanjut yang kita tahu Nabi Ibrahim akhirnya berhijrah ke Baitul Maqdis. Jadi ayat ini merupakan asas kepada pelaksanaan hijrah. Jadi Nabi Ibrahim merupakan orang yang pertama berhijrah. Meninggalkan kampung halaman bayangkan kita nak tinggalkan tempat tinggal kita bukan berhijrah ke tempat dan mesti kata ada gaji besar dijanjikan. Macam kita duduk Indonesia ni, tiba-tiba dapat tawaran bekerja dalam kerutaan negara yang makmur, hebat. Negara sejuk, empat musim. Oi, gembiranya pergi sekeluarga. Enjoy kehidupan. Tapi Nabi Raih tidak, tuan-tuan. Dia terpaksa meninggalkan tempat kampung halamannya ke tempat yang dia pun tidak tahu. Baginda pun tidak tahu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Inilah pengorbanan seorang Nabi yang mulia. Tak ada pengorbanan, tak adalah kemanisan iman, tuan-tuan. Tak ada ujian... Tidak adalah ketakwaan Pada Allah SWT Oleh sebab itu jangan minta ditiadakan ujian Tapi mintalah kekuatan iman Menghadapi ujian tersebut Kemudian Allah gambarkan Fabasyarnahu bi ghulamin halim Kami Memberi berita gembira, gembira kepadanya Dia akan dapat seorang anak yang amat Berakhlak, melemah lembut Halim Kata Hilmun Namakah anak kita dengan Abdul Halim hamba kepada Yang Maha lemah lembut Maha bersantun. Dulu kita pernah pelajari kisah seorang sahabat yang mulia namanya Zaid Al-Khail, Zaid kuda. Yang Nabi telah tukar namanya menjadi Zaidul Khair. Zaidul Khair seorang Arab yang sangat tampan, tegap, kuat menunggang kuda, mahir dalam ilmu peperangan. Dia datang untuk berjumpa dengan Nabi. Mengetahui mendengar cerita tentang nabi ni tak puas datang dekat-dekat tengok nabi wajah nabi jelah mempamerkan kebenaran dia masuk Islam. Nabi telah pun bersabda kepadanya Ma wasifali ahadun illa wa raaitu duna ma wasfabihi illa anta ya Zaid. Tidak menceritakan kelebihan sesama manusia kepadamu. Malahan bila bertemu dengannya pasti aku akan lihat tidaklah sampai ke mana pun pujian tersebut melainkan kau, wahai Zaid. Orang cerita pun tak sampai ke hebatan lima sebenarnya. Tengok Nabi menunjukkan potensi kebaikan dalam seorang puji orang pada tempatnya. Dan Nabi telah pun bersabda kepada Zaid, "Wahai Zaid, kamu ini memiliki dua sifat yang Allah sangat cinta pada kamu dengan sebabnya. Sebelum Islam lagi dan akhirnya kamu dimuliakan dengan masuk Islam." Zaid tak sabar nak tak, nak tahu apa kebunnya wahai Nabi. Assalamualaikum. Apakah kelebihan tersebut yang Allah telah memilih saya untuk masuk Islam dengan sifat tersebut? Jawapan Nabi kamu ni, memikir, kamu ni seorang yang lemah lembut Dan kamu juga seorang yang berhati-hati Sebelum so, buat satu perkara Pastikan ia benar dahulu Pastikan Jangan menyebab-nyebabkan fitnah Dalam keadaan kita pun tak pasti Entah betul, entah tidak cerita tu Sedara kita telah kita makan daging yang hidup-hidup Ini -hidup. ha, zaman fitnah hari ni Senang so, no, menfitnah orang well. Ada Facebook Ada blog Ada Twitter Senuk kita memfitnah orang lain Maka demikian juga tuan-tuan yang -tuan, dimulikkan paslian Sekarang kita lihat Allah gambarkan Anak ini mempunyai, memiliki sifat Fabasyarnahu bi'ulam min halim Kami beri Berita gembira pada mu Ibrahim dengan kesabaranmu Kamu akan dapat seorang anak Yang sangat Penyantun, halim, lemah lembut Dalam masyarakat tuan-tuan yang dimulikkan paslian Ternyata walat dengan gulam Sabi Ini tiga perkataan menunjuk kepada anak Semuanya berbeza Itu indahnya bahasa Arab Tuan-tuan ini mula kat Maslian tuan, tuan boleh lihat dengan Kamus El-Farid Sebagai contohnya Ghulam Ghulam Lain daripada walad, Lain daripada sabi Kalau ghulam ni Allah gambarkan Anak dia akan panjang umur Artinya seorang anak lelaki Aku akan nunggu akan kepadamu Wahai Ibrahim Dia ni Akan membesar Ghulam ni maknanya seorang budak lelaki yang sampai kepada umur Bahalikam jadi Allah beritahu berita gembira kepada Nabi Ibrahim Bahawa anaknya akan panjang umurnya Kan anak Nabi Muhammad SAW Yang bernama Ibrahim itu Wafat masa kecil kan Jadi tidak dipanggil sebagai ulam. Ulam ni maknanya seorang budak yang sudah pun Membesar Dengan tumbuh saran yang sihat Sampai tumbuh janggut misai Kita panggil dia proses tersebut Sehingga dia jadi seorang anak muda ulam. Ini kita boleh lihat dalam kamus-kamus Jadi biasanya Seorang anak yang mencapai usia tersebut Yang telah pun ada padanya nafsu seksual Kerana itu kalau kita belajar bahasa Arab Perkataan nafsu seksual ni Syahwat ni dipanggil juga sebagai Ghulmacun Ghulmah gain lam mimta Ghulmacun Jadi ghulam Maknanya seorang anak lelaki yang sudah sampai ke peringkat Ada nafsu kepada orang perempuan Jadi menunjukkan panjangnya usia anak ini Wahai Ibrahim Ya Allah di sini mu'jizat Al-Quran tuan-tuan Mu'jizat ni artinya Pemilihan perkataannya tepat sekali Kan dulu kita pernah belajar dalam kitab Mu'tarakul Akran Fi'ajazil Quran Uli Alimah Masyuti Bahawa Mu'jizat ni yang pernah kita pelajari Bahasa perkataan A'ajazah Yujizu Yang bererti Melemahkan Jadi melemahkan pihak lain Membungkamkan lawan Jadi ditambah Mu'jizatun Ta' di belakang ni Di surut bahasa Arab Dia panggil sebagai Mubalara Maknanya superlatif jadi, mukjizat ni satu perkara luar biasa yang berlaku pada seseorang yang menjadi Nabi sebagai bukti kebenaran kenabiannya sehingga tak dapat ditentang oleh sesiapa pun pada zaman itu. Dan biasanya mukjizat ini berlaku sesuai dengan perkembangan ketamadunan manusia pada masa itu, pembangunan manusia akalnya. Dulu kita pernah pelajari Nabi Musa, diberi beri Allah SWT, tongkat yang bertukar menjadi ular kerana masyarakat tersebut. Begitu terpaku, begitu mengkagumi orang-orang yang ada al-musihir. Nabi Isa pada masa itu terkenal dengan perubatan, maka Nabi Isa telah diberi kekuatan oleh Allah SWT untuk merawat penyakit kusta, penyakit botak, sopak, buta, menghidupkan orang mati. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terkenal masyarakat Arab pada masa itu dengan bahasa yang tinggi, sastranya yang hebat. Maka Allah SWT telah beri kepada Nabi Muhammad SAW mu'jizat yang berkekalan sampai ke hari ini. Mu'jizat ini kebanyakan para pengkaji bahasa menjelaskan Pembahagiannya, batasannya kepada Beberapa perkara, seperti contohnya Keindahan, ketelitian Bahasanya, kemudian Unsur-unsur ilmiah yang terdapat Padanya, dan pemberitahuan Perkara-perkara raib, -perkara yang kita Tidak akan dapat ketahui Dan mustahil Nabi Muhammad pada waktu itu pun tahu Tiba-tiba ada dalam Al-Quran Al-Karim Ini antara mujizat Al-Quran, di beberapa sudut Yang dijelaskan, jadi bahasa Salah satu di daripadanya, di sini Allah Menggunakan berkataan gulam jadi kalau kita belajar bahasa Arab dia lain daripada walad, lain daripada sabi. Jazakallahu khairan muslimin muslimat ini mula kelas kita. Insya-Allah kita akan lanjutkan lagi keindahan bahasa ni ternyata begitu penting untuk kita hayati bahasa Arab tanpanya kita tidak akan faham maksud yang hendak oleh Allah SWT Wa Ta'ala. Kita lanjutkan pada kuliah kita datang Allahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa baraka wassalam walhamdulillahillahi rabbil alamin wabarakallahu fiikum